«Чи це тур, чи туриця? Чи хороша молодиця?» Примітивши, що молода вкрита наміткою, питають, співаючи, «Де ти була, донечко, що стала така біла?» «Я в саду була, і квіти з дерев обсипали мою голову». Овійшовши в хату, починають їсти та пити. Притому кричать, скачуть на лави, танцюють тощо. Зять все ще не виходить. І пісня пояснює його відсутністю тим, що він виїхав до Львова закупити золоті келихи для частування перезви. Але ми вже бачили вище, що його відсутність мотивується страхом перед тещею. Цей нелад дуже відомий і дуже поширений у всіх народів, які практикували умикання молодої і здається цілком природним. У багатьох диких народів надзвичайно обережно уникають зустрічі з тещою, бо жінки стали б неплодними, а полювання було б лихе, бракувало б дичини. В Осетинів молодий не сміє попадатись на очі не тільки своїй тещі, а й взагалі цілому її родові під час весілля, а навіть іще й потім. Він увесь той час перебуває у свого товариша, мабуть у дружка, і тільки вночі полохливо прокрадається до своєї жінки. У деяких славянських народів, як от у поляків, знаходимо також звичай, що зять – Ховається від тещі. Тим часом перезва стає дедалі все буйнішою та набирає вакхічного й еротичного характеру. Горілку п'ють просто з великих мисок. Кожний п'є скільки хоче. Розливають горілку на столі. Жінки ляпають по ній руками, співаючи найцинічніших пісень. Нарешті вони вискакують за стола і розпочинають несамовиті танці, які мають безперечно фалічний характер. На жаль, українська етнографія майже не має потрібних матеріалів для вивчення цієї частини весильних звичаїв. Хоч якраз ця частина дуже важлива, і вивчення її – могло б кинути світло на найстародавніші та найцікавіші риси культу і звичаїв у примітивних славянських народів і дати пояснення фактам, що й досі застаються для нас незрозумілими. Спричинилась до цього, з одного боку, соромливість етнографів, що колись працювали над цим питанням, а з другого боку, суворість російської цензури – що була ще соромливіша за етнографію тоді, коли народну традицію вважали за щось таке, що не має жодної наукової вартості? Невеличка кількість відомостей, що їх ми маємо щодо цього питання, які служать нам базою у наших дослідах, складається з деяких уривків, що випадково опинились у збірнику Чубинського. Та частково з рукописного збірника народних пісень Максимовича, що після смерті його залишився невиданий. Але ми головно базуємося на невиданих матеріалах, які, на жаль, дуже нечисленні, які зібрано за нашою спеціальною програмою. Майже нічого ми не знаємо про танці, які супроводжують весільну оргію. Спеціальні записи весільних пісень, що ми на них спирались в нашій праці, не дають нам достатніх відомостей. Виходячи з того, що нам довелося бачити самим та що дають зібрані оповідання, ми можемо вказати тільки на журавля, якого, звичайно, на перезві танцюють. Це рід кола, болгарського хоро виконання якого супроводять ріжними еротичними рухами. Танцюють також циганську халяндру, що, як це зазначив Максимович на збочинах свого рукопису, пересякнута так само безсоромним характером. Нарешті в Бердичівському повіті жінки також танцюють коло,